Asema nini muongozo mwongozo wa kisheria kuhusiana na kuswaliya swala ya jumaa katika mji wenye misikiti mingi. Jambo hili wanasema ukiangalia kutub za fukaha, wanasema kwamba kila mji ulikuona na jumaa gani juma moja hata paka ilikuje ka, baadae kasikia kuna msikiti wa wa jamii. Yaani msikiti ambao hukusanya watu zingine wa mswala watu huja kwenye msikiti mmoja. Hii ndiyo imekuwa ni mwongozo wa kadha wanasema iliendelea hivi kwa muda mrefu mpaka ilipopatikana haja nasema hii ilifanyika mji wa kwanza amba uliswaliwa Jumaa mbili ilikuwa ni moja katika miji ya Iraq ilipopatikana haja ya kwamba nini mji ni mmoja lakini kuna watu vuta, vuka mto saika kuna nini wakati nyingine kuna mafuriko ya kwa watu wa huyu hii sehemu lakini kama barabara tu pengine lakini mko ni mji mmoja Ikawa kuna ugumu kufanya nini? Waislamu kila juma kupatikana kwenye msikiti wa juma. Ikawa sasa kuna nini? Kuna msikiti mbili ya juma kwenye mji mmoja. Maulama wakasema ikipatikana haja. Pengine kuna nini? Ukubwa wa msikiti. Msikiti ya utoshi. Pengine kuna nini? Kuna baadhi ya munkarat ambao pengine mtu anaogopea kufanya nini? Yani ni haja haja kufanya nini? ya kuweka nyinyi kuona juma yenu khas aina isikana kwani baina ya mskiti wa mtume na masjid al-Quba ni 4 miles 4 miles ni ngapi miles ni ngapi ni takriban kilomita takriban kilomita 6 na 7 kilomita 6 mpaka 7 obviously ni mji mmoja Quba nsikitu wa mtume Masjid Bani Salima zote ziko katika Madina. Lakini ilipopatikana haja ya kwamba nini? Hawa watu wa ni mbali kwa sababu kulikuwa ni walikuwa kizunguka milima wakawawekoa na hutuba yao na wale watu wa Bani Salima wahakaza.